Hoje vamos apresentar a palestra de Álvaro Crispino, realizada no dia 23 de abril de 2011 na Sociedade Espírita Jorge, que fica na Rua Luiz Barbosa, número 36, Vila Isabel. Com vocês a palestra de Álvaro Crispino. Música Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Quando convidados a proferir a palestra de aniversário na casa que escolhemos como nossa, da Sociedade Espírita Jorge, A fim de comemorar os seus 84 anos de fundação, sentimos a responsabilidade e por conta disso, solicitamos aos céus, por muitas vezes, que fôssemos visitados pela inspiração, que nos permitisse trazer uma mensagem que tanto falasse da alegria do aniversário, mas que também acordasse em nossas consciências A responsabilidade não pelos anos transatos, mas sim por aqueles outros tantos que, como servidores do Cristo, precisamos lembrar, a fim de que mantenhamos os nossos nomes inscritos no livro de serviço daquele que é o nosso modelo e guia. Era a primeira vez que ele pregaria, divulgaria a ideia espírita nas terras da Guatemala. Enquanto o avião se aproximava e fazia as manobras de aterrissagem junto à cidade da Guatemala, Divaldo Pereira Franco olhava numa visão panorâmica da cidade e relembrava que aquela havia sido uma terra guerreira, descoberta pelos colonizadores espanhóis nos idos de 1500, como tantas outras terras no entorno. Resistiu à colonização e ao poder extrativista dos colonizadores espanhóis por mais de 160 anos, quando o último vestígio da civilização maia sucumbiu à força dos canhões e ao fio da espada dos colonizadores. Até aquele instante, eles se mantiam fiéis às suas ideias, aos seus deuses, às suas lutas e às suas simplicidades de origem. De tal forma que, após todas essas lutas, ainda sobrevivia... Aquela vontade de manter a liberdade e já se mantinha por mais de 30 anos uma guerra civil na busca novamente do resgate da sensação de liberdade do povo simples da Guatemala. Tal era a vontade de manter-se vinculado à sua origem que até os dias de hoje ainda se encontram rincões na Guatemala que se negam a falar a língua espanhola dos conquistadores de antes. Ele falaria... para aquele povo simples sobre as verdades do consolador prometido por Jesus recebido no aeroporto pelos companheiros que organizariam pela primeira vez uma, um conjunto de exposições do médium a aquelas terras eles o recepcionam e diz companheiro eis aqui o cartaz que distribuímos para a imprensa local da cidade da Guatemala o senhor irá falar no palácio de cristal e ele então narra... que ficou imaginando um lugar suntuoso... afinal de contas... para ser chamado de palácio de cristal... é necessário que exista algum luxo... é necessário que exista alguma demonstração... de riqueza... e ele dizia... mas como... como vou falar... no palácio de cristal... tendo esta terra um povo tão simples... assim feito... foi ao hotel... e começava a preparar-se solicitando aos céus inspiração, quando olhando pela janela percebe que o clima começa a mudar, nuvens escuras se aproximam e tomam conta dos céus, e inicia-se então uma chuva de tal ordem que era como se o mundo estivesse prestes a terminar, essa chuva permanece durante todo o final daquele dia, e no dia subsequente eram inundações, Trovões, trovoadas, aproximava-se a hora em que ele deveria deixar o hotel na direção do Palácio de Cristal, e ele então rogava ao Senhor, mestre, por que tudo isso? Ele já tem tantas dificuldades, ele já enfrenta tantas lutas, ele já tem tantas dores, e nem sequer lhe é dada a chance de ouvir a tua palavra em tempo bom, em tempo de bonança. E nesse momento, enquanto ele questionava os desígnios da criação, que se negava a oferecer um clima propício à sua própria fala, narra o um médium de Valdo Pereira Franco que a benfeitora Joana de Ângeles lhe aparece, e com a sobriedade que lhe é própria lhe diz, não se atreva, meu filho, a questionar os desígnios da criação, porque nós não somos capazes de perceber que, o que o Pai e que Nosso Senhor Jesus Cristo guarda para essas criaturas. Silencia a tua voz, prepara o teu coração e faz o teu trabalho de divulgação do Evangelho renovado. E ele, então, ouvindo a mensagem da benfeitora, toma direção para o chamado Palácio de Cristal. Atravessa a cidade e começa a aproximar-se do subúrbio, distanciando-se do centro urbano. E ao chegar, ao se aproximar então do lugar onde estava situado o lugar da sua conferência espírita, começa a ver, pelo vidro do automóvel, carros puxados a boi, carros puxados a burro, pessoas maltrapilhas, índios simples, que carregavam outros tantos doentes também simples, pessoas aleijadas, cegos. portadores de dores de toda a ordem, tomavam a mesma direção, e ele então pergunta aos organizadores, o que é isto? Quem são essas pessoas? Para onde se dirigem? O que disseram vocês a essa terra simples? O que prometeram acerca da mensagem do Espiritismo? E eles então disseram companheiro Divaldo, já lhe mostramos o cartaz, informamos que era um expositor brasileiro que falaria acerca da Boa Nova do evangelho renovado pela ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec o senhor como nós estamos todos surpresos por essa quantidade de pessoas por essa quantidade de sofredores por esses portadores de dores indômitas não sabemos o que está a acontecer e a chuva não parava a chuva não dava trégua, e era tanto o movimento daqueles portadores das dores mais variadas do corpo e da alma, que o carro foi impedido de chegar ao lugar intitulado Palácio de Cristal. Eles tiveram que sair a uma boa distância, tomando chuva, experimentando o contato com aquela multidão, e os seus organizadores aproveitavam para falar com aqueles que estavam dali de onde vinham, e também ficaram surpresos ao perceberem que eles vinham de todos os cantos da Guatemala, do extremo norte, do extremo sul, de todas as regiões que fazem fronteira ao norte com o México, fazem fronteira ao oeste com o Oceano Pacífico, fazem fronteira ao sul com outros tantos países da América Central... E eles disseram, Divaldo, eles acorreram ao Palácio de Cristal, advindos de todos os cantos. Viajam alguns deles a horas. Alguns deles vêm a pé. Alguns deles vêm em lombo de burro. Não sabemos, companheiro, a origem disso tudo. E quando ele chega ao local intitulado Palácio de Cristal, nada mais era do que um imenso, um enorme, um gigantesco ginásio com telas de zinco, de telhas de zinco, aonde a chuva torturava tirando o barulho ensurdecedor. Diz-nos o médium Divaldo Pereira Franco, da dificuldade de chegar-se à porta do Palácio de Cristal... E o tempo decorrido entre a sua chegada até o momento em que consegue chegar ao palco, assumindo os microfones para então, depois de apresentado, iniciar a sua fala. Olhava por todo lado, eram sofredores. O palco estava tomado por cegos, por aleijados, por crianças, por idosos, por pessoas que portavam todo tipo de angústia e dor. Diz ele que tocado... De forma especial inicia o seu trabalho fazendo a saudação que lhe é própria e começa então a falar falar da esperança trazida pelo espiritismo de como o consolador prometido por Jesus havia renovado a leitura e o entendimento do evangelho e o quanto essa mensagem era de esperança quando quando houve a suspensão da energia elétrica e tudo ficava escura, não havia som, e ele pôde perceber que neste momento a chuva deu trégua, não se ouvia um pingo nas telhas de zinco, não havia um sussurro, não havia um movimento, e ele imaginou que ao retornar a energia não mais haveria Pessoa alguma para ouvir a mensagem renovada do espiritismo passaram-se vinte minutos e quando foi retomada a energia que ele observou o público estavam todos no mesmo lugar serenos tomados por uma expectativa que ele dizia não conhecer e mais uma vez levantou-se agora de forma mais intensa Tomada pela alegria dos olhos daqueles que eram simples moradores da Guatemala antiga e quando ele retoma o microfone rasga-se-lhe os olhos e a visão espiritual e surge então um espírito luminoso como poucas vezes, disse ele houvera antes percebido luminoso rasgava as trevas da guerra civil rasgava as trevas das dores e abria espaço no denso sofrimento daquele povo, e ele então lhe diz psiquicamente, eles não vieram aqui para ouvir o Senhor, eu sou o Huracã, e eles me têm como seu Deus desde antes, e eu sou responsável pela mensagem de esperança que semeamos no coração deste povo sofredor, Eles vieram do extremo norte, do extremo sul, de todos os pontos da Guatemala antiga, porque eu lhes disse ao coração que aqui estaria para renovar a mensagem de esperança ao povo que me tem como seu próprio Deus. Por isso, rogo-lhe a oportunidade de, através de ti, pelas suas faculdades mediúnicas, me permita... falar ao meu povo acerca da esperança que temos que ter por dias melhores. E recebendo o consentimento do médium, que ele oferece as faculdades mediúnicas para que ele fale a seu povo, diz-nos que ele se transforma na águia símbolo da Guatemala, dos maias antigos, e mergulha sobre o aparelho mediúnico, retirando-lhe do corpo para assumir completamente as suas faculdades mediúnicas, e por um tempo bastante largo ele fala àquele povo, mas fala na linguagem antiga, fala a eles em guatemalteco antigo, uma língua quase morta que eles efetivamente atendiam e compreendiam. Passado o tempo largo, terminada a mensagem de Huracan. aquele que era considerado os deuses, deuses daquele povo antigo da Guatemala, ele se retira liberando as faculdades mediúnicas de Divaldo Franco, agradecido pela chance de renovar as esperanças do povo, e Divaldo diz então que eles estavam serenados e cheios de esperança, eles sabiam cada um deles na distância de, que, que haviam percorrido, Pelo canal dos sonhos, eles haviam ouvido a mensagem e o convite de huracã. Muitos deles haviam sido retirados do corpo. E retirados do veículo físico, eles ouviram de huracão vai. Vai que eu estarei lá e eu falarei a vocês. Outros tantos ouviram a mensagem nos refolhos do coração. Na hora de grande dor, Vai. vai até lá que eu falarei ao teu coração, e serenarei as tuas dores, semeando esperanças novas, Ou outros portadores de sensibilidade mediúnica mais aguçada, ouviram diretamente a mensagem telepática daquele que era o guia espiritual do Guatemala, a dizer-lhes vai, vai que eu falarei a todos, acerca das nossas dores, e vou retomar as nossas origens desenhando o futuro de paz que a todos é reservado. E todos eles vieram, todos que podiam estavam ali para ouvir a mensagem daqueles que a história reservou no lugar especial. Terminado aquilo, conforme ele se dirigia na saída, foi perguntando às pessoas, que estavam ali acerca cerca e esperavam naquela fala dirigiu-se a uma senhora paraplégica e perguntou-lhe o que a senhora veio fazer aqui sendo traduzido para o guatemalteco antigo por um das pessoas ao seu entorno a senhora veio aqui buscar a cura dos males do corpo pela vinda porque nós sabemos que os grandes problemas não moram no corpo o corpo vai morrer... e quando o nosso corpo morrer... nós sairemos em espíritos... protegidos nas asas de Huracã... e nós moraremos... nas paisagens de paz... que nós próprios... construímos desde antes... para todos nós... ela sabia da transitoriedade do corpo... e apesar da limitação física... estava ali... não esperando um corpo novo... um corpo renovado... Mas buscando energias novas, a fim de que pudesse esperar até o momento em que voaria na direção de Huracan. Dirigindo-se a outro canto, viu uma senhora cercada por seus filhos e netos, e percebeu que ela era cega. E ela veio, a ela então se dirigiu perguntando: a senhora veio ouvir Huracan? E ela também, utilizando-se dos intérpretes, disse: Não. eu vim ver Iuracã, e ele demonstra a sua surpresa, porque ele podia perceber os olhos esbranquiçados, que impediam que ela pudesse enxergar qualquer coisa como o encarnado, aturdido, ele dirige os olhos aos filhos que lhe dizem, ela vê, com os olhos do Espírito, ela não enxerga como nós enxergamos, mas ela é capaz de ver o mundo onde mora Iuracã, E por conta disso ela pode dizer a todos nós que ela não nos vê, mas ela enxerga, ela percebe, ela sente a presença de nossos deus e huracã. E ela veio aqui para vê-lo e ela ouviu. E foi assim então que ele conversando com aquele povo sim, pôde perceber a mecânica de uma mediunidade mais ampla do que estamos acostumados a perceber nos limites estreitos do estudo ocidental. Era uma mediunidade difusa, era uma mediunidade que atingia as pessoas dos mais diferentes níveis e idades. Era uma mediunidade como era simples no tempo de Jesus. Ele, o espírito huracão havia vibrado, havia emitido ondas de amor dizendo vão... vão que lá será renovada a sua esperança e cada um deles independentemente de estarem vinculados a estudos como nós o entendemos, cada um deles que aninhava no coração a oportunidade de retomar os contatos com o mundo espiritual superior como eles entendiam recebiam a mensagem de Huracan simples assim intenso assim com todo o sentido, com toda a significação, com toda a força do amor, com toda a intensidade da esperança, com toda a busca daqueles que têm a certeza que a passagem pela, pelo mundo das dores é uma passagem, um momento transitório e que nós vamos abandonar o veículo físico para voarmos na direção daquilo que cada um de nós tem alimentado para o próprio futuro. Essa mensagem, trazida pelo povo e pelos índios da Guatemala, se assemelha muito àquela que encontramos no estudo mais dilatado do período do Evangelho, quando Jesus, na sua tarefa inicial, chegava-se às criaturas e dizia a um, larga das redes, porque eu vou fazer de ti pescadores de almas, e eles então largavam as redes como fizeram João e Tiago, filhos de Zebedeu, imediatamente sem questionar, como se uma mensagem já estivesse guardada na sua intimidade, esperando a hora em que houvesse o toque especial daquela trombeta divina, acordando-lhes os compromissos guardados na consciência e eles largassem tudo que era transitório para entregar-se àquilo que era permanente chegando a outro mais velho, mais maduro, com as mãos calejadas do esforço do trabalho disse Simão larga das redes porque eu também farei de ti pescador e ele vai se aproxima a uma coletoria e diz Mateus: Levi Mateus Larga e vem. E assim foi até reunir os doze primeiros trabalhadores. Mas esse fenômeno de convidar, de fazer a mensagem simples chegar ao ouvido e despertar no coração, compromissos de antes, se fazia a todo momento, porque não é outra explicação. Senão, como explicar que pessoas ouviam Jesus pela primeira vez? ou muitas vezes lhe viam a figura e sentiam despertar na intimidade um chamado especial, e diziam, é com este homem que eu devo seguir, porque ele é o filho de Deus na terra. Com a mesma simplicidade que os índios da Guatemala viviam o chamado de Huracan, e que nos surpreende todas as vezes que ouvimos essa história espetacular contada, pelo tribuno baiano de Valdo Pereira Franco, nós esquecemos que mesmo o mesmo fenômeno acontecia no tempo de Jesus, ele não chamava as pessoas, não movimentava as massas somente, pela força dos milagres que realizava, não foram as suas transfigurações, as suas materializações, as suas curas espetaculares somente que arrebataram as massas, o seu convite simples, o seu chamado simples, o depositar do seu olhar simples sobre os olhos simples daqueles homens e mulheres, também tinham a força de despertar as consciências comprometidas desde antes, na construção do Evangelho redivivo, e eles largavam tudo o que tinham, relembravam os compromissos e os contratos feitos antes da reencarnação, e diziam vou contigo Senhor, foi assim com os doze, Foi assim com as mulheres que o seguiam. Foi assim com a espetacular família de Betânia, aonde Jesus pernoitava e com quem certamente ele conversava acerca da sua intimidade. Foi assim com os setenta, foi assim com os quinhentos da Galileia. E foi assim também que aqueles que saíram ao mundo para pregar o evangelho redivivo, após a sua crucificação, foi assim também com eles. quando chegavam numa cidade e diziam, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e dou como dava Jesus a todos nós, venham aqui para falar daquele que é o Filho de Deus, aquele que traz a mensagem renovada e rede viva, aquele que é a promessa do livro de Jeremias e de Isaías, é aquele que é o Cordeiro de Deus que lava os nossos pecados, ele é o esperado de tanto tempo». E as pessoas então abriam os seus lares, e abriam os seus corações para acolherem, não só aqueles homens para fazer a pregação, mas acolhiam nos seus corações Jesus e a sua mensagem, eles ouviam a sensibilidade, e como diz o Espírito Amélia Rodrigues, a mensagem de Jesus é como um aroma, Ele vem leve… Ele vem chegando tranquilamente, ele vem assumindo espaços, ele vem tornando-se intenso até que nos envolve a todos nós e nos deixamos sensibilizar pelo aroma profundo da transformação de Jesus. Eles estavam dando vazão aos seus contratos de consciência, eles sabiam que o convite existia. e certamente reencarnaram para serem multiplicadores da mensagem do Cristo, aqueles que precisavam falar, porque se eles não falassem as pedras, falariam e clamariam acerca do amor de Deus e de Jesus para todas as criaturas, foi assim que a igreja simples de Jesus se instalou, antes mesmo de serem erigidos templos de pedra, em que Jesus foi crucificado na pedra fria, e que a cada novo metro de construção de pedra, pedras frias, colocava-se cada vez mais o aroma e a simplicidade de Jesus, parede afora, fazendo-se com que nessas, nesses espaços, nesses templos, nessas igrejas, antes de serem a morada da simplicidade de Jesus, passassem a ser a morada do personalismo dos homens. E aos poucos a mensagem de Jesus foi sendo transformada e adaptada às necessidades das pessoas daquela época. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Álvaro Crispino realizada na Sociedade Espírita Jorge em Vila Isabel. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478 1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazer no site www.radiorriodejaneiro.am.br acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José.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 A cidade de Antioquia, a cidade de Corinto, de Jope, todas aquelas que receberam as famosas cartas de Paulo foram próprias da semeadura deste homem, alternativa de Jesus para a difusão do Evangelho. E mesmo assim, criado o sistema de difusão do Evangelho pelo primeiro sistema religioso, eis que esse mesmo sistema começa... a sofrer, ter diversações, desvios de origem, porque aí também os homens, retirando as virtudes que deveriam animar o seu trabalho com o Cristo, colocam as suas próprias limitações, tentando fazer com que a mensagem agigantada do Cristo fosse vivida pela pequenez dos nossos corações. E mais uma vez a pena de Paulo de Tarso é chamada, e ele escreve então a todos eles, dizendo a igreja de Corinto por exemplo sobre a beleza da mediunidade porque já naquela época os médios que eram intérprete da chamada da disciplina dos espíritos foram silenciados e só aqueles médios especiais que detinham poderes na hierarquia recebiam a autorização para fazer se instrumento das vozes e as vozes só diziam nessas situações aquilo que os homens gostariam de ouvir todos os outros profetas e as jovens que profetizavam como as filhas de Filipe foram silenciadas porque por, ela, por elas vinham a chamada do Cristo aos homens quanto a responsabilidade do futuro. E assim a disseminação do Evangelho começou a tornar-se humana. Com o Edito de Milão em 325 e outros tantos editos o cristianismo passa a ser a religião oficial e aí dizem os historiadores especialmente o Will Duran no capítulo terceiro de O César e o Cristo, o terceiro volume da sua coleção de história da humanidade, quando ele diz que na verdade o cristianismo não superou o paganismo, mas foi adotado por ele e neste momento nós trazemos para a intimidade do cristianismo nascente os sacramentos Casamos, batizamos, temos as hierarquias, temos as vestimentas, passamos a fazer coisas como faziam os pagãos. Nós, na verdade, adotamos o paganismo nas hostes do cristianismo da para logo depois termos a transformação das igrejas. A igreja de Roma queria receber a posição de igreja principal, para que a partir dessa posição pudesse dizer a todas as suas coirmãs efetivamente como deveriam interpretar o Evangelho de nosso Senhor, e como eles deveriam proceder nas rotinas próprias da divulgação do Evangelho, e diziam então aqueles outros tantos, dizia Cipriano da igreja de África, diziam outras tantas igrejas, por seres a igreja de Roma não és mais importante do que todas nós, E dizem os historiadores, ela não era maior, ela não era mais antiga, ela não era mais produtiva nas discussões do Evangelho nascente. Ela apenas estava na mesma cidade, onde estava o poder político da época. E tantas foram as lutas que Roma acaba sendo erguida à posição de igreja primeira. lembrando depois a posição de Pedro naquela cidade, onde está o representante de Pedro, está o representante de Jesus, sendo aí o início da, e a modelagem do papado que conhecemos até hoje. De lá para cá tivemos história, uma história muito triste, passando pelas guerras santas, passando pelas cruzadas, onde os homens tiravam Jesus do crucifixo, para crucificarem aqueles que não aceitavam o seu Salvador. E, utilizando-se da mensagem das guerras santas, difundiam o poder, aumentavam o comércio, multiplicavam as suas riquezas, fazendo com que o Senhor Jesus fosse instrumento das coisas que são próprias dos homens. Há, inclusive, uma citação especial de um Papa, de Sisto V, que ganhando uma grande batalha entre católicos e muçulmanos numa cidade dividida, houve de um comandante seu dizendo, Senhor, não conseguimos identificar quais desses são cristãos ou muçulmanos, como vamos fazer para separá-los? E ele então, com a simplicidade da ignorância, e com o coração duro daqueles que colocaram Jesus fora dos, das pedras, dos palcos de pedra, disse, mate todos, porque o Senhor saberá de, de, diferenciar no céu ou no inferno, aqueles que lhes pertencem, ou aqueles que são inimigos da nossa causa, e se isso já não bastasse, se o mundo não estivesse envolto na densidade das dores, Eis que Jesus novamente toca a trombeta da esperança e encarna na terra o menestrel de Deus. Na úmbria antiga, João, o evangelista retorna para retomar a mensagem essencial de Jesus na figura de Francisco de Assis. Mais uma vez a igreja é oxigenada... mais uma vez ela é despertada para a simplicidade, mais uma vez os homens conseguem perceber que é possível viver no coração a ideia primeira de Jesus como antes. Tivemos um momento de glória, um século de luzes espirituais para que depois, tomado como uma instituição a força franciscana, o brilho daquele homem e daqueles seus companheiros, Fosse, em, fosse ofuscado pela institucionalização do bem. Mais tarde, passamos a viver uma nova época, uma nova oportunidade na chegada dos luminários no século XVIII e XIX, quando o mundo foi efetivamente visitado pelos corações mais competentes na área da filosofia, da ciência, das artes, da música... Da pintura, da filosofia, da sociologia, as suas bases foram criadas lá. E, recebido o mundo, esse grupo de espíritos encarnados que promoveriam as revoluções francesas, a revolução industrial, a revolução dos costumes, nesse período o mundo é visitado também pela falange do espírito de verdade, composta por aqueles espíritos de antes por João. Evangelista, por Paulo, apóstolo, por Fênelon, por Santo Agostinho, pelo cura por Joana d'Arc, por Jerônimo de Praga, por todos aqueles espíritos que na fiera dos séculos encarnaram e foram competentemente fiéis ao chamado de Jesus, como foram aqueles índios da Guatemala fiéis ao chamado de Huracã. e como foram aqueles cristãos primeiros da, do cristianismo nasc, né, nascente, quando ouviam o chamado de Jesus, eles seguiam. Todos eles foram reunidos, e convocado foi polito Leon Denis Arrivail, para trabalhar com este grupo, e com ele apresentar ao mundo as bases da codificação espírita. Era a oportunidade nova, agora centrada além da força do Evangelho nascente, também com a filosofia que nos traz as luzes para as ideias, assim como a lógica da ciência, uma lógica especial, uma lógica toda própria, uma lógica voltada para este objeto específico de estudo, que era o Espírito, a fim de que tivéssemos as nossas esperanças renovadas por um fôlego novo do cristianismo. Diz Allan Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquela obra havia sido coletada a partir de quase mil centros espíritas espalhados em quase todo o mundo. Eram os espíritos que falavam aqui e ali e acolá. Respondiam às mesmas coisas apresentando as bases novas do cristianismo que voltava. Mas é o mesmo Allan Kardec que vai escrever em revista espírita... relembrado por Viana de Carvalho no livro Espiritismo e Vida na mensagem Ambição Infeliz que mesmo naquela época em que o Espiritismo surgia renovando o cristianismo antigo já os homens haviam aberto mão das virtudes para colocar o Espiritismo nas pequenas caixinhas das suas limitações personalistas já havia naquela época separações entre os espíritas já havia classificações das mais variadas entre os espíritas, e eles, embalando uma doutrina nova, já estavam impregnando-a com as suas limitações, tal qual havia acontecido no cristianismo nascente, tal qual havia acontecido com Francisco de Assis, tal qual havia acontecido na reforma protestante, que foi um outro movimento na tentativa de resgatar o exame livre dos Evangelhos. Os espíritas também realizavam o mesmo movimento personalista que a história marcou entre os seguidores do Cristo. E se isso já não bastasse... em 1888, na Sociedade Espírita Fraternidade, pela mediunidade augusta de Frederico Júnior, Allan Kardec se manifesta nas terras brasileiras, para, através de uma mensagem dirigida a nós, àquela época, dizer, cuidado, cuidado com as divisões, cuidado com as dissensões, Cuidado, porque um exército que tem, a falar de Allan Kardec na mensagem, um exército que tem muitos generais, a quem irá seguir? Um exército que tem muitos generais e cada um deles toma uma direção diferente, toma uma estratégia diferente, a quem irá seguir o exército? Para concluir essa mensagem, importantíssima para o movimento espírita brasileiro que se iniciava à época, dizer, nós não conseguimos fazer aquilo, nós do bem, não conseguimos fazer aquilo que o mal já realiza, que é trabalhar em conjunto, trabalhar coeso, fiquemos atentos companheiros espíritas brasileiros, e se isso já não bastasse, pela mediunidade especialíssima de Chico Xavier nas mensagens psicofônicas reunidas por Arnaldo Rocha no livro Instruções Psicofônicas em Vozes do Grande Além vamos encontrar a mensagem informando que os espíritas estão sendo recebidos no mundo espiritual como portadores de grande sentimento de culpa porque a eles lhe foi oferecida a oportunidade de retomar a essência do Evangelho do Cristo, convocados que fomos desde antes, para refazer o caminho da divulgação do Evangelho, ouvimos as trombetas soares, como ouviram os índios da Guatemala, nas trombetas de Huracã, como ouviram aqueles que tiveram contato com Jesus inicialmente e lhe seguiam, como ouviram aqueles que tiveram contato com os apóstolos e lhe seguiram, como ouviram aqueles que tiveram contato com Francisco de Assis e lhe seguiram, como ouviram aqueles que tiveram contato com Lutero, com John Heathcliff, com John Rus e com tantos outros luminares da igreja renovadora do Cristo, nós também temos os nossos contratos assinados no mundo espiritual, e estamos encarnados para grandes programas de reforma interior, e para que isso aconteça devemos estar imersos e mergulhados, no ambiente do conhecimento espírita, para que com a força dos conhecimentos novos, possamos reestruturar as emoções, e darmos direção à felicidade, estamos ouvindo as trombetas, mas temos a mensagem de Kardec, temos a mensagem de Pascoal Comandute e temos também a mensagem do professor Cícero Pereira também pela mediunidade psicofônica de Chico Xavier quando diz que os espíritas se acreditam portadores de uma coroa de louros por acharem muito importantes possuírem o conhecimento que possuem e terem tantos livros à sua disposição quando que para aqueles espíritos do mundo espiritual, responsáveis pela nossa condução, nós, os espíritas encarnados, somos para eles portadores de coroas de fogo, porque aportamos no mundo espiritual, portadores de culpa, porque temos novamente a oportunidade, não de realizarmos grandes missões, ou de transformarmos o mundo, mas de nos achegarmos ao espaço do conhecimento espírita, para com este conhecimento modificarmos as posições que temos milenarmente, fazendo escolhas por virtudes, abandonando de forma gradativa as limitações que nos marcam há milênios. Tocam as trombetas, companheiros, tocam as trombetas, tocam as trombetas do chamado, para que cada um de nós escolha a casa espírita onde vai morejar, Tocam as trombetas de aviso, para que despertemos a fim de que não cometamos os mesmos erros, que cometemos desde antes. A benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 24 do livro Após a Tempestade, numa mensagem intitulada Obreiros do Senhor, diz que estamos reunidos desde o tempo da criação, e que somos nós, este grupo que aporta hoje, que percorreu todos estes caminhos históricos da religião, que relembramos na tarde festiva de hoje, os que estamos hoje, convidados a reconhecer o Cristo por uma lente nova, já tivemos outras tantas oportunidades de vê-lo e de conhecê-lo, e agora... Tocam as trombetas de um lado, convidando-nos a emergir nesse universo de conhecimento para a transformação pessoal. Outros ouvem a trombeta, não só para a transformação lenta das suas emoções, mas já aprimorados de alguma forma, oferecerem a outros tantos companheiros como trabalhadores espíritas, multiplicando as bênçãos que lhe foram oferecidas. transformando-se, ao invés de usuários, simplesmente transformando-se em semeadores da hora nova. Mas tocam as trombetas do cuidado, dizendo, não recalcitrem, tomem cuidado, tomem cuidado. E quando hoje festejamos 84 anos de nossa casa, devemos ouvir o coração, a fim de que possamos, sentindo as emoções que temos e os sonhos que alimentamos e as expectativas que também guardamos, saber se estamos preparados e sensíveis para ouvirmos os chamados da trombeta do Senhor que toca novamente nos tempos da transição. Também pela mediunidade de Chico Xavier, teremos a informação que os Espíritos estão desde os anos 40 e 50, limpando os umbrais para dar aos espíritos que estão em prisão nas trevas da emoção as últimas chances nesse momento de transição planetária desde antes essas mensagens nos vêm e elas agora já estão mais intensas quer pela orientação de Manuel Filomeno de Miranda numa obra recente Transição Planetária quer pela mãos de Divaldo Franco na mensagem de Joana de Ângeles, A Grande Transição, quando desde antes ela já nos informava, quer pelas mensagens psicofônicas do Espírito Bezerra de Menezes, que vem nos falando de forma reiterada, é chegada a hora da grande transição. E nós estamos novamente convidados a escolher, se vamos escolher entre o César e o Cristo. se vamos escolher entre Barrabás e o Cristo se vamos escolher entre o corpo que morre e o Cristo que revifica a alma se vamos escolher entre as virtudes que nos são solicitadas numa transformação gradativa numa, grada... numa transformação que nos respeita aos limites ou se vamos continuar abraçados às limitações do corpo que desde antes nós possuímos no dia do aniversário de nossa casa, vamos homenageá-la, refletindo sobre o que desejamos fazer acerca da própria vida, porque se a escolha for efetivamente, o Cristo novo que se nos apresenta pela ótica da doutrina espírita, esse é o espaço em que devemos dedicar-nos, alguns dedicar-se-ão, a transformação pessoal pura e simples, e que o faça com dedicação, porque amanhã, transformado hoje, será convidado a espargir as sementes que guarda no coração, e outros que de alguma forma já se sentem melhor preparados, já são convidados hoje, a espalhar as sementes de paz, no trabalho silencioso da casa espírita. Que melhor maneira temos de comemorar o nosso aniversário? Nosso, porque esta casa é nossa, fechando os nossos olhos e tentando relembrar as bases do contrato de consciência que cada um de nós assinou consigo mesmo quando solicitou essa experiência carnal. Dizem os Espíritos que as casas são formadas no mundo espiritual. que de tempos em tempos descem equipes inteiras para oxigenar as casas para alimentá-las para construir novas para dar-lhe orientação nova para dar-lhe energias novas somos essas equipes mas só as seremos se ouvirmos a trombeta do chamado de Jesus simples como antes simples como o chamado de huracã Simples como o chamado da igreja nascente. Fechemos os nossos olhos e auscutemos a própria consciência. Quais são as bases do meu contrato com a própria consciência para as realizações transcendentais dessa encarnação que vivemos? O espírito Eurípides Bassanufo dirige uma instituição no mundo espiritual chamado Mansão Esperança, Descrita no livro Tormentos da Obsessão. Diz ele que na década de 30 e 40 teve a necessidade de erguer esse santuário espiritual com uma única e especial tarefa: recepcionar os espíritas que haviam partido desde antes do no mundo espiritual, reunindo promessas de realizações para o seu próprio universo. e para também o universo daqueles que contavam com eles na disseminação do Evangelho Novo e que passaram pela vida sem que a vida superior passasse por eles e diz nos Manuel Filomeno de Miranda ao descrever os quadros dantescos em que estavam habitando os espíritas falidos que eles escolheram eles tiveram todo o apoio As trombetas lhe tocaram sempre. Os companheiros espirituais estavam à sua volta, falando aos seus ouvidos, despertando sobre os compromissos de antes. E nós, no exercício da escolha do que é mais fácil, escolhemos o que é mais fácil. Na nossa festa de aniversário, vamos deixar nascer aquele para quem esta casa foi erguida, sobre as hostes do nosso patrono. Vamos deixar nascer aquele que deve ser o motivo de existir, dos sistemas das igrejas renovadas desde antes e que foi esquecido, das igrejas tradicionais desde antes que foi esquecido, das igrejas que protestaram desde antes e foi esquecido, das casas espíritas que foram erguidas e muitas vezes esquecemos daquele, que é o motivo de existir de todos nós, o sentido de estarmos aqui, passando as páginas da codificação kardeciana, não para aprender, mas para relembrar o que já sabemos desde antes, porque nós somos espíritos e nós habitamos esse corpo, Esqueçamos o que é do corpo para lembrarmos o que é o espírito. Ofereçamos ao potrono dessa casa as luzes da nossa transformação e ofereçamos àquele a quem todas as casas deveriam servir. Ofereçamos o coração para que ele nos visite e que ele ressurja em nós e ressurgido como o amor maior das nossas vidas. esse amor escoe pelos nossos braços e pela nossa voz, e possamos mais uma vez, convidados, não negarmos e dizermos, Senhor, estamos aqui, muito obrigado, usa-nos agora e sempre, para que tenhamos a Tua paz e semeemos todos a Tua paz no mundo. Muita paz, senhores.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 na Tribuna Espírita.